Paçja e mëshira e Allahut mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij, familjen dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Ne flasim mbi temën kuptime të cilat mungojnë në kohën tonë, kuptime apo bot kuptime të cilat mungojnë dhe nuk njihen në kohën tonë. Dhe kanë qenë prezente në kohën e muslimanëve të mëparshëm kanë qenë prezente në mesin e sahabëve allahun i ngjallë smata radiallahu anhum waridah aka ngatëcitet u knat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe vdiç se i till vdiç alaihi salatu wasalam i knast me punën që kanë pas sahabët Është ndesapra i botë kuptimeve ata që në kohën e gurbetit sot kur Islami është i huaj në mesin e muslimanëve, ku Islami është i huaj në mesin e muslimanëve, ku ahli sunneti janë të huaj në mesin e muslimanëve dhe, dhe në mesin e ahli sunnit vetë ka njerëz që janë të huaj, mungojnë ato botë kuptime. Mungojnë ndesende të cilat neve nders duhet me i përmendë Pa tjetër Nga se kur e ban një diskutim të vogël Me një person i cili e konsideron vetën së është i lëzum Sot e varen për 2-3 minuta Më habet me bëmë ta E varen me një her Se mungojnë shumë prej botë kuptimeve Tëra alta Të cilat duhet me qenë prezent të na Ande edhe e kena obligim fëtar E kena obligim fëtar me i përmenda ato, ato bat kuptime e në veçën ti qëfar të kanë bëjnë me vitalitetin, me gjëverin e imanit të besimtarit nëse do të kishim qenë prezent satë Ebu Bakr Asiddi As ku radiallahu an vetën në këtë me lir mu jame i kuptu dosen dhe nëse nektari volësur i gjemetit që ka, ka përmëlejë Mubarak Furi Do t'ki qenë sot Qëfar kishin me thonë njerëzit Qëfar kishin me thonë muslimant Qëfar kishin me thonë Hoxalart Edhe thyrsat Për pas kanë ka moshuru Allahu subhanahu wa ta'ala Qërë kishin me thonë njerëzit Për disa prej njarjeve Që nëse ti nuk e dinë se ajo është Muhammedi a.s. Që ti nëse nuk e dinë se ajo është Ebo Bekri Matë autoritet që je ka Qëfar kishin me thonë njerëzit para të vepra sër ka ndosh në kohën e pejë Amerit se Allahu subhanehu ve teala sër do të, të kuptimi paskan pas ato si paskan kuptuar ata se ku Allahu subhanehu ve teala si paskan dash ata se paskan çojnë shumë të mëdhoi me trup shumë të fortë ata shumë fuqishëm si paskan dash ata se paskan çojnë shumë bukur në fytyrë edhe në fizionomi por se Allahu xhella ala i paskan dash ato njerëzit për këto bot kuptime të cilat nuk janë prezente sot Kusat, jeja bandji Në mesin e njerëzve që e bartin sunetin e Muhammedit Sallallahu alaihi wasallam Në mesin e njerëzve të cilët kanë fizionomi islame Në mesin e njerëzve të cilët kanë mësu për islam Jej ju huj nëse mitëson dhe armëson për Allah Nëse e donë dikan për Allah Dhe Allah ma zi Të keq kuptojnë Nëse tindash me dikan për Allah Nëse nda është për një telefon, të marrin vësh. Nëse nda është për një banes, të marrin vësh. Nëse prishish për një punë dë një ajet, të marrin vësh. Nëse i thu për Allah se du filanin, së të marrin vësh. Së të kuptojnë. Bëtë kuptimin që në mundur e të vazër. Dhe është vital, dhe është jetësër për imanin e njëriut. Se Allah nga donë të tja për nuk donë. Nga se njëri umrinë dhe regjen e Me dash Allahu, mubarak Allahu, më dash shumë Allahu, nëse ti doën për Allah e urrejn për Allah. Saqë ata njerëz të cilët doën për Allah dhe urrejn për Allah, do të jenë në një pozitë edhe paramërt Allahut, yaghbituhul anbiya. Tetlakmoin për pozitë e kanë subhanallahu. Te dërgonte Allahut, do të lakmoin për pozitën që janë njerëz të cilët doën për Allah dhe urrejn për Allah, që në kohën e solit, sallallahu alaihi wasallam, nxjerr njerëz të cilët doin për Allah dhe urrejn për Allah. Eshin në një bot kuftim sahabët e Peygamberisë sallallahu alaihi wasallam. Kushën e zëvendësit e Peygamberisë sallallahu alaihi wasallam në dije sot, ajo rezonaton në zer. Hocavorët, ata që kanë mësuar në botën arabike 5 vjet, 7 vjet, 8 vjet, 10 vjet, në mazhatur, fakultet, doktoraturë edhe kështu me radhë. Apo, ai i çit tafarimon e namazin. Apo, ai çit ka dhënë ders. Apo në vëllazë në parlamentuë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e trajtoi ders bashkë me Abu Jahlin. Në jerat, në mua ders qësin ndodhen sot me nebi Peygamberi sallallahu alaihi wasallam kjo skema do të dalin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditën e kıyametit lidhën kıyametit i dërgojnë Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gaibin se dhe ama do të lëminohet në ditën e kıyametit për do njerëzit do të thojnë innahum qad badalū ba'daka ya Muhammad o më këto kanë ndryshuar brapa do thot nuk kanë ndërt në ato kuptime dhe bot kuptimet që ti e ke pasë shohët tu çka thon sallallahu alaihi wasallam se do të vazhdon një grup në mëten e ti edhe ato janë të shpëtuar dhe ata janë të ndihmuar nga ana e Allahut në dunjë dhe ka thënë Sallallahu Alejhi dhe Selam hum alama ana alehi il yoma wa ashabi janë ata në çfarë do të kuptimet që jam unë sot edhe shoktë mi Allahu në lëse inshallah do të na bëjmë të tjerë ti më e sh të kuptoj cilat si janë ato botë kuptime çanot më mundson në me hin zemrat tona ato çë na mbindi e më pas ndjenja për ato më shiu ato Nëzër e ndilësa e lezët që më ndash më ndash për Allah, më ndragjë për Allah Ska sënë matë minë dunjëllë së kja Ska iman matë më ndragjë së kja Njërjun më t'afë që kipas njëtë Ta dujsh për Allah Për ta urejsh për Allah Raju ilani, iqtë të maë alëjhi Wa të ferraqa alëjhi Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Atë janë të njerëzit, të cilët janë dashur për Allah, ishte maale, janë takuar për Allah dhe janë dashur për Allah. Këtë pjesën e ditë e harroi njerëzit. Dhe e mendojnë në kohën e sotme, e mendojnë ata se ti kur nuk e do filanin dhe shpreh me zëhun tonë se unë nuk e dua filanin, mendojnë se këta janë sendet që për dunjën janë pri, që rrok me zveti dhe na duhet mi bashkoja xhallart. Ne na duhet mi bashku taleve, na duhet mi bashku këta dhe ata rrok këtu mroth për njerëz. Po flas për rastet kur njerëzit prishin per Allah kur njerzit i ndan menhexhi çfaru vallovazer Xhidri alayhisalatu wassalam me Musa sallallahu alaihi wasallam Allahu xhellahu ala e ka msua ata tre her pas tre her munda a kish mund te vazhdo tose se djal noje filozof ne kone soti thot a be kish vazhdu ata pak po pejgamberi sa sa nuk ka thon me pas sabr ljam Musa alayhisalatu wassalam po a kish msu ma shum Po kjo është, janë sejnë dhe principiele këto, janë sejnë dhe disiplinës, janë sejnë dhe të ndarë atë lëzër A patë që ka përmendëm, a mund është me hasë të këtë sahabët, të këtë më të sahabët atë lëzër Muhammedi s.a.s. i ka thonë haram e kini mi tholë kjaab i bin Malikit Dhe të del ndo një filozofë, në thojëza, prej sahabëve, e thëtë Ta është mu baj, më shirë që pak me shku më një afru, se ndo ës Në fakt ai ka ardhur me letër dhe propozimin nga Hana i Iraklit, më bën shkoh, më shkuta ai dhe më bën njëtë afërt. Dhe ai më shritzuqun Ramadani sallallahu alaihi wasallam. Ka eksistuo mundsija vëllazër, po s'ka kështu vëllazër. S'ka kështu. S'janë këto bot kuftime, pra në kohën e Ohdit, na mungojnë bot kuftimet e akidës, bot kuftimet e menhexit, bot kuftimet e selldjes, bot kuftimet e administratës. Shumë janë këto bot kuftime vëllazër. Shumë janë që mungojnë. Andaj derse spa ku bëron, duhet më kanë ata të silet na përkujtojnë. Hojalarë, duhet janë atu të na përkujtojnë. Nuk do të më vonë se të gjithë na këto i zbatojnë. Ka njerëz që janë të mangën këto sene. Por spa ku vëllëzët prej dersit ku dalim, shtëpe këtu shkoj të mendoj për ata. Çka i mledhin sahabët? Apo moshim alaq. Çka na mledhin xhanit këto vëllezër neve? Asë da ka më letështë shë islam Andaj nëse me ndojmë Se jemi ullëzu Dhe 100% i nga ullëzu Gabosh Dabim e ki Arrejnë është nuk ka e vërtejt Akoma islami s'ka hi ta mansiduat në zemrët tona Akoma do kuptime të kuptimet e sahave nuk janë prezent Në vesin ton Akoma e dashuri që ka qenë mesin e sahave me zveti Nuk është prezente Asë da për Për islam në hija islam nën zëmat e njerëzve ata nuk kan, nuk është dashur në të lexojnë al-awtarin në libra të mëdha të fikut nën vëllime ikrim ibn abi jahl në shaq ka vdekë ku ndryetë vllazar ikrimia së bashku me ato sahabët të tjerë që i kanë pas në islam një vit dy vjet, vjet maksimum jo më ma shumë s'ka mbsum për islamim një vit apo dy ata dhe në muhamedin sallallahu alajhi wasallam nuk i ra shumë me ndëjt ato re njerëzve dhe ata në shtratin e vdekjes të plagost gjakdergjë dhe madhe i thot jepja tjetrin ujit ujin jepja tjetrit edhe shkon ujin disa veta kalon edhe sepin asjani dhe vdesin shahida insha Allah ta al. Allah u gjellewa e qësha u arrit kipot këptem? Ki, para me ndovdhe zemëndar muhamedi sasallem apo me konë në mesin tonë e bu bakra së dik me konë në mesin tonë në mesin tonë Amar ibn Khattabi radhiallahu an në atë vaktë Amar mëni Khattabi vetëm pëse e ka pa njonin për njerëzve i që e ka pa imin Sabiq, Sabigi, Ibn Asal që është tjirë së është Hoxha, nuk është Hoxh dhe i ka hopdo temët të cilat nuk janë prezentit e muslimant e ka rejë Amar, e mëni Khattabi, e ka rejë vëllazër para me ndoni sot me rejë Hoxha po khalifja ekspresi, folë mjerë siteli, folë mjerë televizionit flasin mjerë për para se me folë ata flasin gjëmatlit e gjamiës vëllazë Nëse ja të jua na bëj hiç, para se me folë ata, flasin një se xhamios. A kjo është normale unë zonë? Kjo në fenë islam është jo normale kjo. Me pa butëqprimet, et udhëzon vetë ose hoja do të patjetër më të çto? Saher. Busë e shora da saher, më lehtë që me qon. Amrin e kanë tabë këto xhamijë me atë nazar. Nëse sahabët kanë qenë hëzuar me të mëllë. Dhe njerëz të më të butë si për facion e tokas, po ka pas njerëz që nuk marrin vesh, vetëm se me çata para me ndonjë të dhe zërë sot, sot ndodhë kjo njerëzit të dhije që i thejnë vetës që i kam sunë bëta në arabe shumë për njerëzit tjil shumë për njerëzit tjil se se këptojnë fenë Allahu Gjellewala para me ndonjë të dhe zërë sahabët kanë luftun me musejnë me këddabin mbi një qenëmi njerëzit kanë qenë ato para me ndonjë të dërsh me musejnë me këddabin me mërë të dint A mënët dikush me përamendu o dhe zër Me prezentu Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Në Sympaziumet bashkimit të fedhe A mënët me prezentu zbashku ma ta Në fejkina zbashku Apo a nërën në Khattabi muqu Apo a bu bakr asuddik muqu Me konë në mesin ta Kjo së ndodhe o dhe zër asë njër Dhe fenë e Allahu gjellawala Së muina me këptua Vëtëm nëse jeprashtuja të pëjtje Për me kuptuar një gjë tjetër, do të pyetje më parashtu. Dhe pyetja e përmendur ve parashtu. Dhe ata pyetje duhet të kanë duhet të kenë të bëjnë me atë e cila është palc dhe e cila i ka karakterizuar sahabët e pe ameres sallallahu alaihi ve sellem. Patetër, njerë por gjithmonë me morr, me morr dorën tonë dhe me vendos në plag që janë vërteta. Satat u paskë dashur për Allahun subhanahu ve teala. Mes flamësim, para tasab Abubeid bin Jarrah كفرو و ابو نبهات نوفت و الله <سؤال> جل <سؤال> جلاله <سؤال> كسبيت سوره براتا ذا ابو بكر يقصو المدارلهات ذا عمر بن الخطابي يقصو مدارلهات نوفته البدرت ما ديامر بن الخطابي هذا في الربط كاثان ان شاء الله و جمعنا سكاميت من زمن التوندا شوري برشيركون اصيحر سكاميت من زمن التوندا شوري برشيركون دا كتاي بوت قفطيمه تندى الله زور تين سيندت الارته شتا اي كعوزو الله جل وعلا ذا الله كاداش برتسينت I ka dash Allahu subhanahu wa ta'ala për të sendë, thonë njerëzit. Sot nuk ekzistojnë ato. Apo nëse ekzistojnë ndikon? Konsiderohohën tra njerëzve se këto janë të prapambetur. Këto janë njerëzit të dorës dytë. Këto janë njerëzit të lant, këto janë njerëz që s kanë mendje, janë budall, janë xavaric, janë kështu dhe ashtu prej për fjalë. Të sahabët Allahu zotë katë normalë mes vetosh dhunë. Sot Përse ndonjëri po vëzhgëllë musliman, nuk e don ndonjën. Përmendet ai personi që nuk e don ndonjën, konotacion të sajse ai e tubon punë të madhe, po normale është kjo vëzhgëllë. Kjo është normale mes për tës ndonjën. E çka më i bën njerëzit që janë smut mës ndonjës? Të janë të mës ndonjës. Ku shesin dhe tradhtojnë. Po ndonjëllë, duhet mi kujtuta çente kur lëzohet nektari i vullosur i xhenetit. Kur lëzohet libri fragmente nga eta sahabe të, të Abdulrahman Bashs. Tanliba numë valla do më islam ti an shkrua dhe na tregojnëve ngjarjet se si kanë jetuar ata njerëzit na duhet t'i kujtojmë ato në kohën e sotit duhet t'i kujtojmë ato në kohën e sotit saqën mendu sa habet nëse përrizda vetim për shemb saqën mendu sa habet që shokinë vetmës me Allah Allah qadha në hijrat Umar ibn Khattabi me Ayash Ayashi i ka në ardh mushrik i ka marr fitnë i kan thonë nëna jote më nuk han buk a bedek O zbutu se qanave dek, edhe mashtrojnë marrin me veti. Amarrën e katabi thot, merrë bedevnte, çih, e fortosh. Edha e mashtrojnë, e me merdevën. Do të merrë gjysmën e pasuliste me, merrë gjysmën. Ku janë këto kuptime o vllazër sot? Te sahabët nuk janë shikuar se vetëm sa është obligim dha sunnet. Andaj imamit thë ka çeni plot. Sot janë selë të ndâme. Nëse nëse nuk është obligim, hajër inshallah, s'ka vaji. Ku sto janë ato kuptime sot? Mos lasim për lidhje çikën pas mos veti për trimërinj që kanë pas, ato njerëzi. Për guximin që kanë pas. Për sakrificat që i kanë bërë, për sadaka që i kanë dhënë, për ato sendet të mëdha që i kanë dhënë, që kanë qenë faktikisht zbashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si shoshëri Kur'ani sikur me ecën tok. Si, si shoshëri, kanë qenë Kur'ani sikur me ecën tok. Sot në mesin tonë e ka Kur'anin, alhamdulillah. O Sunneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. O Syria ti, historia ti. Kurse na musliman dut të ne përgatitur. Në të cilët i thejna vetës të ndzum dhe të drejtum i drejtuna së i kibles duhet pa tjetër mi këtjetë të bëtë kuptime në vend qënë ti, në qështën e mitësimit dhe armitësimit në kone së lefit kanë qenë normale këtë sënde që kush për e njerëzve kush për e njerëzve la i thitë nga men hegjë i pejë a nërët a i sësulam ato si kënë folma abdullahi i mëgaffel njën dhe sahabët më të ve ata transmetua nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin se nuk lejohet me xhujt vëllahun me guralec gur i vogël dhe njëri prej njerëzve ka xhujt ka vazhduar me xhujt ka thonë mos zgjibe se e ndalumësh ai ka vazhduar me xhujt ka thonë ndalo se i dërgoj me Allah sallallahu alaihi wasallam ka thonë kjo nuk mund të të bëj dëm vetëm se ta iksyshin apo ta thën dhamin s'është ndal ka thonë wallahi la ukelni muka abada pa sha allah usfolikor mu a si ka fol Pasha Allahu sfori kur Unë e për thëmë ka fun për Ameri Sër Allahu a.s. Ti nuk ndalësh A mujni me has Në mesin e sahadhe Në mesin e të abijin në të mdoj Njerës të cilët kanë njete Përshimull Shkonë në luftë edhe këthejet njëri Me qëllim Që të marë nam Edhe e shprejme gjuhën e vetë Kështu Për namë e kam Të marë namun Më të flasim atë që ka e përmendëm سونën për punën e thollave, për punën e parave, për punën e intereseve të dunjos. Dhe këto vëllezër, kë fjalë, ne kemi fjalë të dedikohen dikujt na për njerëzve filanit, por janë fjalë që i dedikohen kryet umatit islam, se neve një, nëse ne shkojmë xhami, nëse këthe prezdis, nuk flasim për të tema kruciale, tema kryesore për neve, që na njerë por gjithmonë ta vazhdojnë atën, po, pa, për ta vazhdojnë atën me ato bot kuptime që ka pasë Abu Bakri radhiyallahu anhu. A ka mujtë dikush Ebu Behrit mi fu të dyshime për Muhammedin al-Dhissaf Sam. Sot e të dhe zër, shumë let e kanë me të bërë përpëdhantë të jë. Sot shumë let bëjmë përpëdhantë për njerëzit më të mirë e të dhe zërën dunion. Që i këllon familjet, i këllon këtë dunion, dhe jenë nga që mellon trupin e vetë, gjakun e vetë, shpirtin e vetë, dhe zërën që i posedojnë, shumë let e kanë njerëz më qundë me dyshu p Sa, hibuk, ki shokjat, është të thanë se ka shkue mërëna natës në Israë dhe Mirëraq, ka shkue njerusalem prej metkes, a i besojnë? Ko, i besojnë, au, oh. i besojnë, ka shkue, ka thunë, pëse mështë i besojnë? Unë i besojnë si vje Gjibrili, prej së të katë qive, me shpallja, mështë i besojnë si ka shkue? Ka shkue, a ka thona ja? Ko, ka shkue, i besojnë. Andaj ka vajmë në siddiko të të tësër, a do në luqin që allot në بو كوبتينه كان بريزنتي تساهبت اته سي كنلخويا فعل الله جل وعلا ذا تمسي سبكتاكله ني عشر تشفتهنا كن 12 هذا وكناش زانين ميره كيش هذا مش فنده نرز بر اته يته ينسبطون الظهر يان تريغون الظهر فندوشه سيو الله محمد صلى الله عليه وسلم تقريو نرز ذكر حبيب بن زيد حبيب بن زيد رضي الله عنه وارضاه كشكوته مسيله كذابه Ja çu letër ta Peygamberit sallallahu alaihi ve sellem, dhe ai donë më njoçmu para popullit vet, dhe e merr dhe i thot, "A jam unë i dërguar më i Zotit?" Ai thot, "M'asma, nuk ndejaj." "A është Muhamedi i dërguar më i Zotit?" Po, është i dërguar më Allahut. 3 herë, 4 herë, 5 herë. Edhe pastu, Zidani thot, "A jam unë Musa i lemija i dërguar më Zotit?" Thot, "M'asma, nuk ndih." Dhe e prart gishtin, edhe gishtin, edhe gishtin, edhe gishtat, edhe kombët, edhe kështu. Dargadan e prart i raban i rabawa peace peace لا أسمع نكتل دجاية نكتل دجاية كيف؟ ملايك كتب في قلوبهم الإيمان الله جل وعلا أكفوط إيمانين زمنة تترى الله جل وعلا أكفوط إيمانين زمنة تترى كيف أكفوط إيماني برسايت بوات كبتينة شمون غوين صاد كون يري أشياء غير تنسى مونة مبا ما باشك مالله الله يريماش تسلات اللفتان الإسلام من المسلمات Andaluzër, në ndaloza në kolonë për amërsia ose më të save, nuk ka pas xhehmit. Nuk ka pas njerëz të cilët kanë thonë se Allahi është kamos. Edhe të zbashku ti jesh me ata. S'ka pas. Nuk ka pas njerëz të cilët kanë thonë edhe iblisi ndoshta ka një musliman, ndoshta. Nuk ka pas asnjë njerëz. Dhe ata nuk kanë shumë me ne zbashku me këto njerëz. Prandaj Allah zot, ftesia e suksesit që kanë pas ato njerëz, që kanë mrin shpejt ka qenë ata se ato kënë ndjekë këtë rrugë dhe këto kuptimi i kënë pas dhe Allah i paskadasht dhe mbrapa Allahu Gjellu Ala e kalan që në këtë umet vazhdo në kjo për në grupe të dhogla në njerëzi pak dhe se para kja me të do të shtohë në të njerëzi dhe të këtë këptimi i sahadhet Muhammedi sër Allahu A.S e është maja islamit maja aburrijes përndhej në kohën e sotit me ujithun njerëzë për stilograf kuptojnë. Me uidhru për sendë dunjos kuptojnë. Mirë po, me uidhru, po me uidhru për Allahun xhallahu ala, s'kuptojnë. Se ende tasinat mungojnë në umetin Islam. Andaj thjesht duhet patjetër t'i kthejmë bot kuptimet në mëqësim dhe armitësim. T'i kthejmë bot kuptimet në borni. T'i kthejmë bot kuptimet në besnikëri. Çfar besnikëri që kanë pa sahabët më zvetë? Çfar besnikëri më zvetë kanë pas? Çfar bot kuptimet asendeve që në kohën e Zotit Allahu, wallahi për dunjë, për dunjë nuk muina me ardhë asë në gjithë së hadhët për janë meritë së ndësële. Sot, në mesin tërë, a ka burë, i cili i thotë gruës vetë, nëse vdës i gruë, dhe ti e di që i nëvoj mu martuë, martuë i me finoni. Të sahabën ka pa, së ndësër. Nëse vdës, edhe ekipa të tërë mu martuë, a gruja probleme e ko me med vetë, edhe nësë është bila shtetë islam, martuë i me finoni, së mëjmë një së unë është Qfar, Apo në mesin ton, o dhezër, sot. Nëse një gru prej muslimonet e të mira, s'po thonë për e tjera, prej muslimonet e të mira, mërëtojt pës herë, dhe me pës burat, nëndryshm ka fmi, dhe i vdesin burat. Sa ha beshe, ka spremu Allah u gjellë vaale? Që ka thënë të na? Që fa rejmir i ka u kjo gru? S'po flasë të gjahilat, të njësë o u zhuvë o dhezër? A, përëthënë. Ç'është thotë. Po kë ka qonë civilizimin të cilin kanë gjen ata, që me lejen Allah do të bëjmë një ders në shqip për civilizimin që kanë pas sa abad dhe kulturën e prehsh të cila është e shpëndarë në kohën tonë sot. Kultura e xaqaqit të bazarit e kërkairi tiç. Që, që s'kan të bëjnë as me islam, as me xhurjë hiç, as me ndëjë kulturë. Ku akuzat i kimin një herë ngjuh. Ku sulmet i kimin një herë ngjuh. Ku paralajmërimet i kimin një herë te njerëzit. Etaj Ato njerëzi të ato bura të mdoj, që normal edhe ato kënë pasë kusurë, nuk kënë konë pasë kusurë, por se kanë arritë për mes për nga mërë i sallëm, për mes burnije që kanë pasë në, në gjahilijet, edhe të cilën e kanë vazhdu mbra pa edhe në islam, dhe për mes eduk edukatës Kur'anore që Allah Gjellar i ka edukua ato njerëzi, që në kanë shembol tira e jonë që neve duhet t'i ndjekim ato sëtë. Që në kanë shembol tira e jonë që neve duhet t'i ndjekim ato n E jo rësisht, Allah u gjelera në ka të regua ato rasët e të, të mëdha, u ju e thiruna e le më fësihim, ku japim për parësi tjetërës. Ku edhe familjen si familje ka nda, ku edhe shpijen si shpijen ka nda, edhe tokat, edhe biznisit, edhe gjithë që kanë pasë, ka nda për gjysë. Kjo në vullet shumë i ma vullet. Ku këna përmenë se, nëse jetimi ka mejtë në shëqërinë e sahadhe, e jeshtë shiku si il. Për yje dhe, jetimit ata kom Në Sergon. Ai ai ka pas avantë të veçantë në mes sesa avë. Nuk është 9 muaj, nuk është skelaj. Andaj do të thënë, ta karakteri i luftës ata sa ka shumë nivel të lartë. Karakteri i sakrificës ka një nivel shumë të lartë. Mos flasim për atë se ata kanë nik prepozitës. Nuk kanë ndonjë prepozitë. Mos flasim për përsendet të tëra që janë prezente në kohën e sotit. Mos flasim për punë na fisnikëries, sa unkon bujar të njerëzit. Më slasim për ata se Sokë të njerëzi kanë garun dhe pekbirat Që sot rralë herë Më nëshme gjitë të njerë që garojnë Kush ka më konë ma gjymerët se tjetëri Abu Bakri më Amerin kanë garua Dhe Othmani kanë garua ma të azbashku Kush ka më qenë ma gjymerët Kush ka më aftof tjetërit Thjesht e kanë bëgta Për Allah hun gjellë valla Sot është kjo Shumë pak E herrum është kjo Dhe ajatë mosferë I ka ba të njerëzit fort në iman i ka bod ata që qe, me qenë hudbja shumë e shkurt po. kanë marrë ve shumë kanë marrë ve shumë se ndë ata andaj sërë Allahu ari i pas kamësu ato njerëzi se si në qëfra strukture me punuat ka thanë sërëllësallim kushe këshir familjen më gjahidit edhe i ka bod gjihat kushe këshir më të mirë më rapa edhe i ka bod gjihat dhe këpas parasisi ka pas nevoj pra të punë me i shikuti kush me qenë besnik me ato njerëzi me së mi haru ato njerëzi Nga sa Allahu subhanahu wa taala i do të njerëzit. Edhe zënjoni prej sahabëve pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem është koni i kënaqës me atë pozitë që ka pas. Nuk ka thënë nuk ka pas sahabëve thonë pse e rasullallahi me Abubekin shumë i afërt me nevesi. Pse ti me Omerin je, Omeri 60 vjet pas mua. Pas Omerit Khotabi ka pranuar Islamin 6 vjet pas i ka pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem. Për të bëjë miri i dyt në Islamu vlazer. Nga sa sallallahu alaihi wa sellem ka shiku kvalitetin e njerëzve. Omar ibn Khattabi mund të konsiderohen atë prej kolonëve, prej njerëzve më inteligjent, më të shkoluar. Omar ibn Khattabi, qetë, për ninja më të shkoluar nga të vakt. Andaj ka pasë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe mendimet që i ka pasë radiallahu anhu radhahu kanë çënë mbargjisë mendime saktë. Mendime saktë. Ku janë ndihmuar? Andaj vetë e quan Muhamedi sallallahu alajhi wasallam bashkëporinë ka pasë për Allahu xhënlavala, përse Allahu subhanuhu teala i kanë ndihmuar me të sahabët, me të njerëz. Edhe neve në kohën e sotit, kanë nevojë, në u bë të jetë serioz. Kanë nevojë kur dalin për dasit prindë me nduaj. Kanë nevojë me dal prej kulturës, prej kulturës tinejerike që ata shpëndatin njerëz rritur. Kulturë tinejerike ku mendoja sipërfaqësisht, jo seriozisht. Sahabët Allahu zar. Ata kanë procesime që kanë pas. Ata kanë thënë se ata nuk kanë vetë kanë punuar. Nëse mlidhen 17 viti Allahu Zot. Nëse Melizen 17-ti i bën një hoxhës më një herë pas dersit. Natakt, çfarë të na piteja handball? Muamedi sallallahu aleyhi ve sellem parditën e traviet. Ata. Jo se nuk kanë dashur të puit. Jo se s'e kanë interesuar. Thotë Enesi, na është bër qujë i madh, gzëng i madh kënaqës. Nëse ka ardhur një bedevi, edhe ka pyetur Muamedi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe ka thënë më shumë. Për sa ata për etikës, për edhe për të qenë pas, ndaj Muamedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk kanë pitu. Prandaj nëse dëshirojmë Kena fotografit qart, se pse Allahu i paska da shumë të njerëzi Pse Allahu i paska drejtu të njerëzi Pse këto pasken qenë të dejmë për unzimin Allahu Gjelle Waala Dhe pas kanë fitur gjennetin, Kullun waqed Allahu l-husna Dhe të gjitha Allahu ka prajmitur gjennet Ata të të shojmë bënë e komparacion Sot me dalë Mërëbni Kattabi në filan rastit A kishku af dhe zër mu takue me ambasadën e Katarit o Mërëbni Kattabi? A ishtë takue me ato gazdalartë i Manchester Cityt? Omar ibn Khattabi, çikën 3000 milionë fasuriata. Ata 3000 milionë nuk guzon as një euro me shkupër muslimanë. Po, më ble Manchesterin e pasazhën e tjera të po, banë shkuve. Ama me shku për për musliman nuk guzon. Nuk flasën as ato për pasurinë ovllaz. Por ato janë njerëzit të cilët punojnë për armikun dunjo, mos son. A mund të më para mënduar natë vakt? Omar ibn Khattabi tjetë zbashku tjet zbash me mësejnën e këddhabit së punë të të të të të të të të të apo tjetë zbashku me rëgjalin djetarin e mësejnën e këddhabit i cili ka mashtu njerëzit rëgjali ka qenë djetari i cili ka mashtu njerëzit me lardatë të për e amerë sëllallahu aleyhu a.s. sot, në ndëgjojna prej muslimanve tullzumë, tullë në gjamitë në aqivinë të njerëzit, dhe kanë mengu, bërë zinë e As ka pas drejt xhamati i muslimanë me kë dhavet me thon, po kanë më ngube tash. Kë Habib ibn Zeyd i thot kështu, e ki Rexhali njëtë ka lavdatur në Peygamberin Sallallahu Alaihi Wasallam. Rexhali ka thënë njëri i cili ka pas lavdatur nga Peygamberi Sallallahu Alaihi Wasallam, duke qenë gjallë, se kish njëri mirë. Se Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam gajbi nuk e di. Të msheftë nuk e di. Edhe ka thënë ka qenë prova Allahut. Ajo është e barabartë sikur sot më thën dikush, doktor, docent, njeri shkollum me vite. Sheikhul Azhar, Hoju Azharit, më ma i madhi koj ç'është kur regjali 100 mijë njerëz i kanë devju për një moment. Ku moseli me kërdhve e ka marr para njerëz që thon atë shahdu. Adashmon. Se Muhamedi ka dëshmu për mua se unë jam përgamer dhe ka lënë tokën për gjys, se ato të toka e kanë pos. Ç'a tokën, Jimson më nevojon, sikur sot shumë prej njerëzve të shitur të të parët ti daj më shpejt se kanë ngajën të, të tërkon. Ku nuk din mi bo dallimin sot qoftë se çka është aleanc kuqoni aleat meshkije kundra muslimanve çfar hukmi ka çfar hukmi ka apo yeni peramanduov lazer amr ne khataa ben apo yeni prej halifeve te botme bizantin kundra muhammedit sallallahu alaihi wasallam amoni çfar hukmi kish bashat te sahabet sepse elhamdullilah allah xhelal ne ka don sui ne apo ne ka don mendje sot ne ka don fiqir me mendosenet nuk ka nevoj shum nuk ka nevoj shum ajo çka u ndod muslimanve ne botsat Edhe nëse njerëzit përkasin në jihadet e mujahhide, bele dikun dikun. Kur Nazar, me vë, të bëhen me shkiyet kundër muslimanëve. Do të thotë, a mundish të bosh bashkë me Mekenin kundër muslimanëve edhe ti musliman bashkë? Në u bë dikush me Heraklin kundër Muhamedit aleyhis sallam. A ti musliman pa, pra pi muslimana? Apo mos flasim për atë se me fetfan këto, fetfokje, fetfav për i hodhëlaru shqiptar, të mos flasim për botën arabe më. Shqiptar me mjekra, me kapuçë, fizionomi siguro në tamam në pardia e atë musliman ovalezer e pyesin xhoxhën a kanë më shkuar në Afganistan ka isafi kundra talibanit ai thot ba ban vetëm s'ban direkt me gjujt ata banëkon vezist radio lidhje çfarë hukmi kish pas xhoxha apo njerri i cili i isba vezist apo radio lidhje e musliman me ke rrabet kundra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kundra Amr ibn al-Khattabi çfarë hukmi kish pas syaj dinë vlazera më besojë dinë po Edhe fëmijët musliman musliman e muslimanëve din këta. Edhe fëmijët e muslimanëve din këta. Jo hotellar të Allahut. Por nuk kanë në kohën e sotit duke shfrytëzuar ignorancën e njerëzve të ullzëm për fat keq. Duke shfrytëzuar ata se njerëzit nuk kanë të lexohen më shumë, se tani për pjesësi nuk lexohet hiç, as për Islam, as as për Islam, as në shkolla, as as as janë shkolla, as nuk ka kulturë të leximit, duke shfrytëzuar kët, këtë çështje, atë inda jave njerëz duke u shpërlar trunin duke u ahli krin maka njerëzve a dan dgjum kësjellë fatfash se dridhet qielli dhe toka ozër çfarë do të thoinë njerëza pejgamberit sallallahu alejhi ve selam ai hoj i cili pretendon se ka mësuar hadithin e mallit deresut sulan i cili pretendon se e ka mësuar fenë Allahu xhalla ala edhe një fatfa kundra muslimanve një fatfa kundra muslimanve atëh që ka fatfaja ozër fatfaja e ibn fan është përgjigje التوقيع ننشكر الرب العالمين بر الله جل وعلا ابن كلامي رحمه الله اتطشكرون لي ليبر اعلام الموقعين الرب العالمين كشان ننشكرو سيت بر زوتين الباتفه اديت ارت هذولارت فتواتي فت يابن تشفين بان بان سكاجله واش امونش بان بان مونش ساش بروبليم اجيتي تيفو بر اداره باكو اجيتي تيفو بر اداره كو për para e ka pëse ato museni me këddabit për çka e paten museni me këddabit për çka e pataj për bindi e pata a i tha qatë token gjysh për gjysh e me dami Muhammedin sallallahu aleyhu sallam qatë token nga se e panë se ata në synin e gjahilotet e vet në synin e bedevizmit e vet e kishin pas e pegameria asht trend i fort për me fitu para dhe nam edhe emrë edhe pozit edhe mi udhëhes njerëzit e po kona shumë letater e mërë një bretëgocë Athur një poezi për Pretëkosën, edhe më mendon se sura ajo, çfarë kam nduaj. Edhe në kornë së vetë të njëta ndodh në Emërt Islamit. Ndësir. Munafik, ai i mih lësan. Ata janë munafikë që flasin në Emërt më, Islamit. Të të të dishim në jugun e bile, dhe njëher, dhe vet. Ai vetë të nguratit populli i ndajon ata. Hazerë të ndryshëm, djern moshat të të rit të ndryshëm. Njerëz me fakultete bile, ndonjëherë do shesin trunë vet. O yat në mshira trunën mos flasim për luftën që i bën atë islamit edhe talebëve edhe njerëzve që dëmin takoht të, të kuptimet vërteta. Sa që në kohën e sotme të vlezën për të lavdruar një hoç apo për të shohur një hoç, thon fjalë për shembull filan hoxha fol sikur më kanë në si kohën e Hashemi Omerit. Etash merr vesh ti ashtu, ashtu e lavdrua ashtu shoh. Së në merr vesh ti, ama kush e merr vesh e në si merr vesh ashtu është sho. Do më donai të merr vesh është e ty në kohën e Hashemi Omerit e nesë ku të dalim për Allahu Gjellewa Allah vëzër sot në dunja shumë letësht nesër, qëka i thot Allahu Gjellewa Allah i përso? sa që edhe ndëgjojmë prej njerëzve të udhëzumë në thojza fjallë, qëka bani finoni be, kur gjosë fitaj? vdicë, shkoj, kur gjosë fitaj? nuk shenj ngrati se në dunja, nuk janë sinet vetëm me fitu prej sinet dë dunjas nuk janë sinet vetëm me fitu prej sinet dë dunjas Sa sa njerëzi në zonën doja ka bashponon në Masonit. Në fund, ndo sikur ti ndolli me Koljksonit. A çoj ndikun ata. A çesin doktor dekona, sa smuave ti. Sa sa njerëz këto? Ona di sa njerëz ju kanë net ball, hundë masone të dunjas. Dhe i dhan Allahu xelare dhe i dhanë zëmat të besimtarë të sinqertë. E thon njerëz për ato, u çka fitoj filane kur gjoks fitoj. Çka fitoj filani? filani. Këto nuk janë von. Këto nuk janë nuk e shton për musliman të parë çka fitoi Musa bin Umer, vëllazir kaqën, djali më i pasur në Mekë. Musa bin Umer, ambasadori i Islamit. Si ka bëu davet të gjithë Medinën. 1/3 e Medinës janë bërë muslimanë dorën në Musa bin Umer. Ne Sa'd bin Mu'adh, merrësinë në jderin arshë Allahu kur ka vdek, a dit kur kanë dhurjet, dhriz arshë Allahu për ata, dhe 70.000 ilaçe kanë prezantuar në xhenazën e ati, Musa bin Umerës botë, selb për Islamin e ati, kur ka vdek, ka vëllazir ka vdek. في ضمن ما قايد عبد الرحمن بن عوفيك ودا كان شو ناكشام كاجروه مادس ديكس بهامرس صلى الله عليه وسلم عايكا باش شق تنجوشت كا دا شوم كون كان شو بوكن عبد الرحمن بن عوفيك كا فيلومه قايد انا كا جيل بوكن كا لرجوه كاثم بسكون بس يرجو بوكن وث من كويتو و الله يم موسى عبيد بن عمره موسى عبيد بن عمره النظر كا تشي دالي ابسولوت ميباسرنا مكه و كا هيك اي روقس او سيروقس كا اردا شنجات Që tin djali me errë na vaktmira, me paumja më të mirë. Është larguar prej nënës vet, është larguar prej familjes vet, ka shkuar në në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka bërë hijrat, ka qenë thirsë islame, ambasador islame drejt savtes, edhe kur vdesë Allahu Zot nuk kanë me çka më mbuluë xhenazën. Dhe kanë mbuluar trupin, apo qomt kokaja zbuluar. Dhe kur e kanë mbuluë kokën, kanë të zbuluar, dhe kanë marrë diçka për ibarrit dhe kanë mbuluar. Çka çka fitoi Allahu Zot? Në kushtet këto fjalë, çka fitoj? Po në kohën e Sodit e Lazer, në shumicën e rasteve, illa men rahimallahu, përposa kanë Allahu ka mëshiruar prej dollarëve, shumë pak në përderse ti apo në përtema në YouTube, shumë pak tema mund të më xejt rreth kësaj, e cila ka dhënë më bot kuptimet që kanë pas sahabët. Andaj ne kemi lavajë e Lazer, më u jap tu paketërmë ato bot kuptime. Në sallatë mund të ardhmë do të përmendit cilat detajisht së të ato bot kuptimet që nuk janë sot, apo shumë pak dije në kohën e Sodit që a tjetër dhut një përmenë ato po Allah, i të e fali namazin po namazin, kret me e falin edhe muslimi me këllarën i ka fali namazin pega me rejqimi ka fan vetës i namazin e ka fali Allahi, amakon më shrik shkaj është mor mërtëd, i dalti përne fes edhe rafidit të të tiranit e falin namazin, tre namazin i ka ato i falin edhe ato edhe tita është falin në Egypt përmi mashtru muslimat, nuk ka shkua edhe në Pakistan ka gjetë ati dele, i ka mashtru njerëzit dhe shumë njerëzit e në falë në lunja por e botë kuptimi i vërdet i fejsa Allahu Gjelala mund gona vëtësr andaj në kohë në sodit në kohë në sodit nëse flitit për mesiret e imani dhe kufrit të thënë, kjo është mesire gudshme nuk leohët apo nëse kalohën kufrit të lu majt dërs thënë, në kina hajgjallarëtu, s'ka në vajtë me nejë pru fit në prejshkupit apo nëse Era refuzonte, ardhmat po votas arabe, thën budalloshke, nuk din çka bën. Apo nëse i refuzon ofertat e shërbimit të sekretë, thën kish smut, nuk din çka bën. Nëse refuzon ofertat e partiave, nuk kish smut, nuk din kur gjo këto, këto budalle. Ekso marr. Këto janë botkuptimet të cilat kanë çën sahabët peja merr sallallahu alaihi wasallam. Andaj ai an çuajt me këto emra në të vakt, porse këto njerëz e Zotit kanë pas ndikimin e vet. Pandaj jeni Zot. Së الله سبحانه وتعالى إسفراظ المسلمين سيكون شيخ محمد بن عبدالوآب رحمه الله الله جل وعلا إسفراظ أتباء النبي صلى الله عليه وسلم إسفراظ تسوى سيطة في عمارة صلى الله عليه وسلم بالفتنة ما فتنة ما إسفراظه ذاتا دوت بن سابر باك ذنبرا با ذيان ذنبرا با ذيان في مرسيت أدو نياز لا يريدت ذنبرا با do të vindhë mirësit e dunjasë të ahiretit, por duhet pak sabrë. Nëndovë dhe të sahabët, e pe Amërë sallallahu sallam, banën sabrë pak, durun në rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe fitun shumë të Allahu gjellë wa ta'ala. Nduke izbëtu që të botë kuptime. Për nëdajë Allahu në pas të përmenë se, imoni që në kaskalit të ato, ato ju pas kanë dashët, për Allahu gjellë wa ta'ala, ato pas kanë qenë të letë me zveti, dhe nuk Andaj në për argumentimin që kanë bënë muftëkë të këy fesë të vërtet. Kur kanë ardhur te Busufiani, ka thonë ai që na pamëtrat, me po nuk e na pa, pa, pa njerëz që kanë respektu të parin e vet, sikurçi e respektojnë sahabët Muhamedit aleyhis salam. Ne që na pamëtratnit, i që na pat djesh, po që na paqse vonë njerëzin për respektin që kanë pasën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për dinxhmarinë të zveti që kanë pas. Për ata që kanë qenë pa kapshëm, sahabët e Muhamedit. Pa kapshëm, nuk kanë pas turë u ngjit. Nuk kanë pashtu më ungjit. Nuk kanë pas simi për çata. Nuk kanë pas simi luftu ata. Derisa kanë ardh fitnet mbrapa normal, ne kona Osman ibn Affanit të të bosh po. E po, deri natën kur ka çën amrin e khatabi dera e fitness, nuk kanë pas password-si. Kançente bashkumuata e njerëzve. Dhe e kanë zbatuar çë të principen të sel kanë ka çën pejgameri sallallahu alaihi wasallam. Andaj, do të më kuptu këtë fjalë. Se fitnet nga Allahu do të vinë. Allahu na sprovon nënë për çat iman që kemi në zemër. Për çat besim ç'e kemi në zemër, o vëllezër. Ti mund të më thonë se edhe unë e besoj Allahun, njëra ti e beson një, por nuk është njëjtë bindje. Nuk është një sakrifica, nuk është një lutje, nuk është një ndjenjë, nuk është një dëshmëri apo sakrificë. Nuk është një çka unë më vao për ty e çka çka ti mund të më vao për mua. Ana duhet më shikoj këto sene. Çka sahabët kanë qenë të gatshëm më bëjë? qka ne jemi të gatshëm me bërë qka ne jemi të gatshëm me bërë sot njerëzit nuk janë të gatshëm nuk janë të gatshëm një sent më të voglë nuk janë të gatshëm dhe i shëf njerëzit të se e përmenin ata se une jem ullëzue se une të kam dihmue se une ta ku mëzgo të dorën se une e përmenin të sende i përmenin të sende andaj e shuhim se e gjërërat të pare muslimenve e Tabind, e e Tabind qan tin ne bot kuptim e cili mungon ne kon e sodit. Vetë shans me Amir se diskutoj me pas mes vetit, pas dersit. Shans me Amir se para shtu pyetje. Pa tabuja, pa pa frik, para shtu pyetje sa duaj. Nuk është problem. Shans me Amir se mos shkëruba s'më të pas vetit, por Allah nuk ka për mi arrit të bot kuptime të sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj lutim Allahun xhallah që Allahu subhanahu wa taala të mëson. Më sempre ti grupi që Allahu xhelal e ka ndaruar. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelal na ban prej njerëzve të cilët nuk i kanë frikë njerëzve në rrugën e Allahut dhe i kanë frikë vetëm Allahu xhelalu ala dhe nuk frikojnë nga kërcënimi i kërcënuesve. Dhe për njerëzit që kanoan me Islam e jam me diskatheter. prej sendeve të 900 mijë të dhunja ose lillahu ana nabina muhammed wa akhira dawana alhamdulillah rabbil alamin. هل ترى كيف لبسنا في الترائي من لبوسي فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي